Andalloh simallahun na mbanuar që të na ruajë nga çdo e keqe, pavarësisht a vijë ajo nga jashtë apo buron nga vetët tona. Dëshmojmë gjithashtu se Muhamedi sallallahu alei ve sellem është drapdhi i dërguar i Allahut. E dërgoi Allahu xhallehu ala për të nxjerrur njerëzit nga errësira teksojvote në dritën e Islamit, nga rreziqet e dënimit të Allahu xhallehu ala në shpëtimin e shpërblimit të Zotit xhallaluhu. Mdhe dhe të ndërruar Pa dëshim se gjdo kohë Gjdo shekull Që njerëzit e kalojnë E jetojnë Janë dëshmitar të asoj kohë Pa varsisht Dalimeve ndërmjet vete Të gjitha këtu kohëra Cilësohen dhe karakterizohen Me cilësi dhe tiparet ndryshme Në qoftëse Dëshërëm që të bëjmë një krahësim Mes kohës që ne po e jetojnë Dhe kohës që jetuan të parët tanë Do gjem dalime, ndryshime të më dha Dhe këto dalime dhe këto ndryshime Mund të rështohen nga një herë Në rubriken e qërave pozitive Por nga një herë mund të rështohen edhe në atë negative Koha jon karakterizohet me një Hapje të begative të shumë të nga anë e Allahot Azogel Me një jetë më komodë Ushqim më kualitativë Pije më të mirë dhe më me bollëk Tesha më të mira Vendbanime më luksoze E kështu më radhë Të gjitha këto të parë ta Nuk pa të në rasin të gëzoj Andaj jemi në një ko Kër Allahu Gjellewala Ka begatuar njerëzit me begatit e shumëta Në aspektin e jashtëm Dhe në aspektin material Por Në qoftë se njerëzit Mjaftohen vetëm me këto begati duke mos e kërkuar qelsin që u amunëson atyre shprizimin e dobishëm të këtyre begative, atër patëshim se gjitha këto begatit do të shëndrojnë në barë, nga njerën në fatkeci, në sprovë, në garkes, dëshprim, dështim, stres, depresion e kështëmerat. Andaj, si kur që ishim dëshmitar të asaj që e thash në fillim, jemi dëshmitar edhe të kësaj të dytës, Edhepse njëzit tash nuk kanë qenë as njerë më të begatuar në aspektin material, në anën tjetër nuk kanë qenë as njerë më të stresuar, më të depresionuar, më të ngarkuar, më të nervikosur, më të prishur në raporte me zvete e kështu më ratë. Atere, ku qëndran problemi, cili është ajqels i cili njerëzve u mundësën, që këto begati të jenë borim i lumëtërisë të tynë.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 Ju vetëm në aspektin material Por edhe në aspektin tjetër Si musliman Ndë është a falemi A gjerojmë Mundojme të kërëm obligimet e caktuara Për me gjithat Ankojme se nuk kemi duke Përjetuar mbëllësin, knasin Begatin e duhur të këtyre Adhurimeve që të parët tanë Egzuan Gjithashtu në rafsh në raporteve Jemi musliman Allah u në ka bërë vëlezër Mirpojem që nuk dukoi funksionuar as si duhet. Nuk është ajo dashuria e kërkuar, nuk është solidariteti i kërkuar, nuk është respekti i kërkuar e kështu me radhë. Qoftë në raportet mes nesh të muslimanë apo qoftë në raportet ndër familjare, të bashkëshortëve, të prindërve me fëmijët e tyre, të fëmijëve mes vetë e kështu me radhë. Të gjitha këto që seca deri më tani, të gjitha këtyre u mungon një çelës vetëm, nëse ai ekziston dhe ndëshojse ata që kemi me vete do të kemi mundësinë me lejen e Allahut Azzaxhal të futemi në brendinë e këtyre negativiteteve dhe të kënaqemi me to në jetën e kësaj bote. Dhe kjo kënaqësi të jetë një shenjë serioze, një sinjal i qartë nga ana e Allahut Azzaxhal për kënaqsinë në botën e përjetshme. Ky çelës, ky çelës nuk është i panjor, por ne e nderuam. Ne e dimë këtë çelës, ne e përmendim këtë çelës. Mirpaf Si ta arrim, si ta kemi në dorën tonë. Ju roll harran dëgjojm pjalën beraqet. Valla, s'ka beraqet në raporte, s'umë beraqet në familje, s'umë beraqet në rrug, s'ka beraqet në vakt, s'ka beraqet në raporte. Vllazëllokun umët po s'ka beraqet. Don gjithmonë edhe ne e pranojnë. Dhe jemi dëshmitar të mungesës së një beraqeti i cili i jap kuptim jetës së kësaj bote. I jap kuptim negative i jep kuptim mirësive, i jep kuptim imanit, adhurimit, raporteve me zvete e kështu më ratë. Andaj, Allahu gjellë në valla në Kur'an, atëherë kur përmend, se disa nga rabrit e ti, i ka begatuar me begati, dhe ata janë knaqën me këtu begati, në kuadrë të kësaj ka përmend Allahu, se shka ku i kësaj ka qenë, bereqiti që Allahu a ka dhenë. Dëse në anën tjetër, kur Allahu ka përmendu në vendën e Kur'anë,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 Se të gjitha këtu egzistojnë, nuk ka krizë për bukë, e asë nuk ka krizë për ujë, e asë nuk ka krizë për tjera Por ka krizë të bereqetit Nga sa të egzistojnë dhe njërët nuk ngopën së shvizuari, andaj me ndojnë sa të mungojnë Ndërsa të parët tanë, me gjysëmën e kësaj që ne kemi, kanjetuar jetë që për ta është konsideruar në luksoze Andaj nuk kemi ne ndë një gjymë tyrë të shtuar që ata se kanë pasë Për shëmbull, letë e kam pasë ata me e kalu jetër me aqë së kam pasë, sa ata valaj kam pasë një lukët, dërso na i kemi tre. Shtirësh me ingopë së tre lukëta, apo? Na i kemi edhe një një lukët dhe kemi si kusë ata, dhe një zemër e kemi. Azë nuk është shtuar të këne. E pëse së përna mi aftën aja që u kam i aftuar atyre? Nga se mungëm bereqeti. Bereqeti vëzë në ruar është furnizim i posaqëm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 dhe posa ti kuptujmë në këto kuptime, do të kemi të qartë se sa në mundon bereqetit. Fjone bereqet në gjuhën në rabë dhe të të të të shtim, dhe të të të stabilitet, kontinuitet, vazhdimësi e kështu me rabë. Andaj, ku një begatit vjenë edhe shkënë, dije se s'ka pas bereqet, se po të kishë pas bereqet, do të kishë të vazhdu, nga se veç bereqetit i shëqyruan me begati, i garantën begatis kontinuitet i garantënë begatisë vazhdimësi, i garantënë begatisë shtimë edhe rritje. Andaj, shikavla ndërguar, në gjithë dë begatisë që e ki, qëfare dhe qoftë aja? Qoftë aja e natyre së raportve tu e ma allahuna zogjerë, apo qoftë aja e natyre së begative materiale, apo e raportve ndërfamiljare, në qoftë se nuk vazhdanë, nuk shtohet, nuk rritet, nuk është se është mungu be begatia, aja e këzistanë, mirë po është larguar breqeti, shtimin, rritjen dhe vazhdimin e kësaj beqatie. A kuptum tash së sot i rëndësishëm për eci të jetën ton? Është i domosdoshëm nga sa Allahu e ka bërë vendimtar për shtimin e beqative, për shtimin e beqative dhe vazhdimin e tyre sa është njeriu i gjallë në jetën e kësaj bote. Këtë berëçat ka shkaqe që i ka përmend Kurani që e shtojnë dhe e rrisin dhe e bëjnë që ti të jetë prezente ne Por ko shka që që e lërgujnë këtë bereqet Andë një duke që si musliman të interesohemi Se a thua val Qëka s'jelë këtë bereqet Se njëtë më nëse bereqetit Si kërës jetës e kërët i shka Fjallë abstrakte që thuat Por që nuk këndoshta Eksistim rrallë jetë për deshme Jo Bereqetit Bereqetit vëzmë në ruar është kryesa Allahu të zogjel Allahu e ka kryu bereqetit Dhe e ka shpërndarë në mes në robëve Ne nuk e shohim Po, ne nuk e prekim Por ne e përjetojmë Ne e ndimat Në ato mnyra dhe forma që onë i përmenda I përmenda maheret Andaj, si kur që për gjithë dhe begati Për shambull Qka duhet me bo një njëri për me konin shëndosh Ola duhet këtë kujtes këtë E atë, e atë, e kështë më ratë Për ta pas begatin e shëndetit Qka duhet një njëri Ta këtë parasysh që të përfiton në aspektin material. Duhet për shembull kështu të zhvillohet te ti biznesi, të funksuohet këtu e kështu me radhë. Gjithashtu dhe biznes, edhe gjithashtu edhe breqëti. Çka duhet të bëjmë ne që ta kthejmë breqëtin raporteve tona? Që raportet që i kemi të shtohen, të rritet dashuria. Breqëti mko, ska, ska breqëti mko, në 24 orë që i më dënisja të para. Mirpo një punë me kryson kredita ka humbur breqëti. I kosë, e i raportë, e kështu më rapë Si kur që dhe se i ka më heret Andesit ja këthejmë bërëqetin Të gjitha këture begative Që i përmenda e shumë të tjera Që nuk përta mundësime i përmenda Djetarët i samë kam përmendur shumë shkache Unë për i përmendin disa Edhëpse gjithë shkak Për këture shkacheve që do të ti përmendi Kërkon në vetën e vetë Trajtim të posachem Hudbet posachme Ligjërat të veçant Për mungjesën e kësaj begatije Në mungëm bereqeti Andaj, sa e kërkojmë shëndetin Edhe ma tëj për të kërkojmë bereqetin shëndet Sa e kërkojmë pasunin Edhe ma tëj për të kërkojmë bereqetin në pasunin Sa interesohemi për raportet familare Të interesohemi ma tëj për bereqetin këto raporte E kështë më radhe, e kështë më radhe Në gjithë begati Gjithë mund të kemi parasysh bereqetin E jo sasin dhe egzistimin e vetë begatisë Allahu Jalla Jalaluhu si kursejtsej ka kurflat për bereqetin përmend në Qur'an nga shkaqe që nejme në munsojnë të vjen bereqetin në njënga kërshkaqe Allahu Jalla wa'ala thët walau anna ahle l'kura amanu wa tëqaw le fatahna alihim barakatin min asemai vë l'ard që këtë fjallë që ka përmend në Allahu në këtë ajatë thët Allahu Jalla wa'ala në qofë se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 Le fetatnë alehim do mas të hapim në masë të mëdha beraqet që do të derdhën nga qielli dhe do të dalin nga toka. S'ka thon furnizim, s'ka thon ushqim, s'ka thon shëndet, e ka quajtur berkat. Si vjen kja? Në qoftë se ne besojmë drejt në Allah xhëlal xhëlaluh. Andaj mos vall besim ju jo në Allah është i, i njollosur me beshtytni të, të ndryshme. Me gabime në besim Mos ndoshta nuk kemi bindjet një aftushme në Allah E mos bindja në Allah Mos knatësia me Allah Mos mbështetja në Allah Mos frike e duhen nga Allah Mos presimin nga Allah Mos zvolë gjitha këto Ne e kanë hu bërë e qetin Jusë për besoni mirë në mu Kini defekte në besim E dhe on pra do të apamunsoj që të knatë që një me begatit e kësaj bote Andë e që e rikëthen Shqytzimin e mirë fillët begative është بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا ويات الت devouts çka ne kupton devoutmëria e kanë pyetur Ali ibn Abdullahu ta'ala anhu çka është me koni devoutm ka thon el khawfu min el jaleel wel amlu bil qaleel wel amlu bit tanzil wel isti'dad li yom el rahil ali ka thon radiyallahu anhu çka devoutmëria ka thon tia kesh frikën Allahu ta'ala tpunosh sipas asaj çaj ka zbrit Dhe të pregaditesh për dalë për atime dhe në logari Nëse kjo mungën, cilën për kësa e kemi si duhet A e kemi frikën Allahut sa duhet O Allah e njëri sotë bombej, pasha Allahun edhe rran Pika marë breqeti olaz njërë Nëmën të Allahut rran Nëmën besimit rran Kur shet rran, kur flet rran Kur tako me dikon rran, kur premton rran Kejtë nëmën të Allahut azogjel Kur është frika për Allahut gjelë dhe gjelalu Mashtrimi Shkele e dispozitëve të Allahu të zogjel Ram janë haram Qëta këto janë Simptomet të mungesës e frikës E duhet nga Allahu të zogjel Ule amelu bitë tenzil Të punash Si pas asaj që Allahu ka zvit Dhe të pregadit është për dalë Para Allahu të zogjel Në që ufëse këto i kemi Allahu thot Fëtahna alehim barakatim në sëma i vëllart Wa hapim në atyre bareqetet E shumëta me bëllëk që do të derdhen nga qili dhe do të dalin nga toka për shkaceve që i ka përmenë Kurani se në eshtësilin bërëqetin është falendrimin dhe Allahu Tazogjel të jemi mirë njëz së do Allah i rralë gjonë njëri i cili është mëtë vërtit falendëruz në Allahu Tazogjel e kam pyta liun radi Allahu Tazogjel anu një dit në mëngjes ka thonë si usë gjove sër atë kuptim aflajt apëshove si kurse thimin e si usë gjove sër U zëgjova i rrëthuar me begati Ndërsa në mes të tyre një rabi jo falenderuas Allah u nëruj U zëgjova i rrëthuar me begati Në mes të tyre një rabi jo falenderuas Ta alio radiallahu anu Për vetën e ti ja përten Një rabi jo falenderuas Një rab që kretja e pa Allah u gjelewala Po pak thoni mu ju thy Thët hajri shala së po mjekën të të shia kërra pëten Subhanallah Ku është falenderinë për begatit E për mirësit E për të mirë dër Pak diçka, një të metë e shë Të shukë i ti Thë të sumetë sa di arana fënë E për një që të mira që ja ka bua ju ka gjithë Harun kë të shkun Ku është falenderimi o lasë njërëtën Ku është mirë njohja Andaj ka thonë përgambiri sallallahu alesallam Men lemje shkullin nës Lemje shkullin la Ku është nuk e falenderin allahu njerëzit Nuk është mirë njërëz dhe njerëzve Nuk është mirë njërëz dhe i prindve Nuk është mirë as ndaj mësuesve, nuk është mirë as ndaj të vjetërve, nuk mundet Allahun me falendëruar. Omen lem yashkur fi al-qalil, lem yashkur fi al-kathir. Kush nuk falendron kur ka pak, nuk ka mundësi me falendruar kur ka shumë. Çfarë tha pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem? Kush nuk din Allahun elhamdulillah kur vesh 1 euro e, e, po e ka në xhep, wallahi 1 milion më ka qos din me thonë elhamdulillah. Gaserobi nuk ka marr falëndrimin e Allahut me sa i ka qenë në xhep, po vetë pse Zoti e ka Mi aftan me falendru Allah në të bara këvëtara Andaj mungese e falendrimit Hu bëreqetin Mungese e mirë njojes Hu bëreqetin Në familje Kush kush si adin As nuk adin gruja burët E as buri grus E as mija babës E as eti Ka më arë bëreqetin Nërë ta kanë bëng Po faktë që s'ka mirë njoje S'ka falendrim me zveti S'ka, ska pranim begative Allah i Allah u lërgën bëreqetin Vind mirat Po s'këna qënë me to Nga së Allah gjelle vala thëtë, u in të shkuru jërë dhahulekum, në qërë se falendërani, e atëhera i bohet t'i knaqin me juve, e kur bohet t'i knaqin me juve, ju jetë bërëqet në begatit e juveja. Gjithashtu nga, begat, nga shkachet që i kam përmendur djetarët, duke i nëzirë nga Korani, për bërëqet në cilë e është të lasnjevë. Nga këto është fitimi halal, me fitu njëri halal me djerës, me fitu në r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 Edhe këndytsir e fleqt E ndyt e kamatave të ndryshme Allahu nërgon bereqetin pejsoj Andaj knasht në me pak Ma mirë, ma mirë Një hastër të shpija e shtrume Qa të tullën, ma mirë Se kultuqe të marna me kredin nga banka Gase Allahu sjeb bereqet në ato kultuqe Allahu sjeb bereqet në ato biznesën Në ato punë Që njeri u i këndërtuar në bikamat Gase o shgaranë se ti Jem haku Allahu riba Allahu thot e ka Duke kur Allahu che të zhveshet ajo që fituhet me kamot nga çdo pikë bereqetit Allahu xhelaluala na ruaj. Me kaç po duam të them fund të kësaj hutbeja duke lënë disa pika të tjera për hutben e dytë, andalos Allahun e mëdhnuar që ta ja bereqet ulazdin. Në raporta tona më zyrtet, na e ja Allahu bereqet në raportë me Allahun xhelaluala që një namaz që e falim të ketë shumë bereqet të ndikimit të tij tek ne. E një agjërim që e bvojm të ketë shumë ndikim të Pozitiv të këni, e sadak që e jepim, e punë mira që bëjmë Allahu bovë që t'jen të bekuarat, të bereqet shme Që t'ja shumë harin dënje dhe në ahiret Allahu në ruhet nga gjithdo sebebë I cili e zhvesh begatin nga bereqeti Dhe pa mundësën pasaj shruzimin e mirë fillë të saj E thëmë kë që të gjuat dhe rësë Allah që në i falë më katët Muë dhe juve Andë i kërkoni falin nga Allahu nga se Allahu është falës dhe është më shiruas Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa afdalus salati wa temmut teslim Ala khayri khalkillahi ajma'in Nabijina Muhammedin Wa ala alihi wa ashabihi Wa mentabi ahun bi ihsan ila jomiddin Lëzët ndërrua Pre asaj që ja kam përmendur djetarët Se ahun bërëqetin është gjitha shto mungesa e vërtëtsis Dhe përhapja e gënjeshtrës Thëtë përgëmberi sallallahu aleyhi vësallam Kur fletë por dy pal që dëshirojnë të bëjnë një punë, dëshirojnë të bëjnë një biznes, dëshirojnë të të bëjnë një kontakt mes vete. Fath pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Wa in sadqa burika lehuma fi beihima." Nëse kanë sidh, kanë vërtetësi, janë drejt, janë vërtet, nuk gënjejnë, nuk mashtrojnë. Burika lehuma. Fath pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, i japët berëchat aty. Nëse nëse rrinë e mashtrojnë, Fath pejgamberi sallallahu alajhi wasallam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 ose në punësim, ose ku do qofë, tregëja të që duhet me tregu, mosim shefë të metat të sat mund të bëjnë dëmë pastaj njerëzve Mohaman Ibn Sirini Rahimahullah, dëshroj një dit me bo trektilës në ruar, dhe qëfar bëri mori pare hua që të blen vaj, vaj me shqit, dhe i mëshit dy kovët më dhamë me vaj duke e pregaditur vajnë për me e qit me e shqit, thiri namazit dhe thiri e zani namazit të saktuar, dhe e lahë ata që isha duke punuar dhe shkoi çet falet. Kur u kthy, para se të shkon vërtet një minë karo në një prej kazonave të vajit. Dhe dashni me enxhir, pastaj më e largu kazonin. Enxhiri minën, por e zoni thërrte. E dha kur kthena e largoj. Kur u kthy, kishte harruar në cilin kazan karo minë, fjalë. Nuk dën të nden celin asht. Kishte harruar për shkak se këse shkuar më u fal. Çfarë bëri? A tha, "Harishola tash spodit cilasht, pse tek ti gjuj kretën smoj?" "Jo vallaj, ka dy vijnë derdë ja fën." Pastaj për shkak të pamundësisë me këti borxhet, pranoi mburg me hi, po ju jo hara jo me hongra ja fën. Ju më rrejt njerëz, ju jo më mashtuat njerëz ja fën. Sot njerëz vallaj, pse nuk e bën kabull, 2 euro ma pak më fitu ran ata. Njëri subbona për 50 cent, sot gjim njëri ran. Po po për, për, për 10 centran, për pa kur gjë ran. Allahu na rubojta. Andaj përhapja rënës të familja, përhapja rënës në raporte, përhapja përhapja e mashtrimeve mes njerëve. Wallahi kjo largon bereqetin. Çast që çast as që më paraqet, se fillimisht munduon me rajt Allahu xhelleu ala sa jena të mirë, ena ena këtu apo na kene arsye e pastaj vazhdojmë duke rajtë të tërët e andaj Allahu xhelleu ala largon bereqetin. Dhe e fundi që duhet të sik, që e cilë bereqetin është duaja ulazni lutja shikoni doa te pejgamberit sallallahu alaihi wasallam sa so shpesh e ka kërkuar bereqetin thot e be musel eshari radiallahu taala anhu thot me lindin nje djalë qe e quajta ibrahim e quajta te pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam çfarë boni fëmis çka i boni, boni? fillimisht do thot e lutja allahun qe te bekon kët fëmijë në jetën e vet atë ene sivnimanik erte te pejgamberit sallallahu alaihi wasallam apo dhe u ankua për probleme qe i kishte tha përgambëri sallallahu aleyhi sallam, o Allah, Allah me barik lehu fi malihi vë wa valedi, o Allah be këja pasunin, o Allah be këja fmit, Enes ibn Malik kur ka vdek, i kalon niti qënë thmi mazveti, nga duaja përgambëri sallallahu aleyhi sallam, niti qënë thmi i kalon mazveti Enes ibn Malik r.a. anhu, përshka këtë bereqetët, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Urva ka hartë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, shkoj me kët dinar, një dinar të arit, ma blen një delën treg. Shkoi urva ja me ble delën, por ishte shka i shkall, i bleti me një dinar dy dele. Rrugës të u kthy, e shiti një delë për një dinar dhe erdhi tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha ya rasulullah, çë dinari që e ke dhon edhe çë delja. I ka thënë që ka bue tregti. Sa pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, Allahu te bekuof, Allahu te bekuof tregtimin të armën. I buni dua, i buni dua. Për Beraqet thot Uruja, thot vallahi zall me pashit, nuk i shit sikur se arja tën. Nga Beraqeti i malli dua së pejgamberis sallallahu aleyhi ve sellem. Andaj thënë për Urun, gurin kur e ka qiu, diçka ndërta ka gjetë me shitën tën. Nga Beraqeti i dua së pejgamberis sallallahu aleyhi ve sellem. Andaj dhe duaja e pejgamberit për të martuarit kur martohet kart, barekallahu Allahu e bekoft raport më suve, e bekoft jetë në juaj, nëse pa bërreqet s'ka jetë, pa bërreqet s'ka begati, pa bërreqet s'ka raporte. Andaj duaja, lutë në Allah në gjëllevala, si kur që e lusim Allah në, o Allah në furniza, o Allah në shëra, o Allah në e fëmi, gjithmonë, mas gjdo kërkese për ndër e begati, shëqraje, o Allah më furniza dhe më je bërreqet. O Allah më japë shëndet dhe më japë bërëqet në shëndet O Allah më japë e vlad dhe më japë bërëqet në vlad Lutë Allah në gjëllë e vala Gëseve Allah nuk ka Dicë më e mirë dhe më e shpejt Që e silë të bërëqetit sësa Lutëja dhe dojë Allah në gjëllë e vala Sikur se ceka që ka vërë Pekameli sëllë Allahu A.S. Dhe për fundë më së të haroj Djetarë kam përmenur se Prishkaqëve që e silë bërëqetin është të bërëqetin ës Njerëzit nëse nuk i knaqim ato që ka lau të ka jep Vëllaj të pa mund sënë allah ato që e kjimës me knaqir duhet Thëtë përgameris s.a.s. O rrëda bime këse mëllahu leke të kun agnen nësi Knaqim me atë që allah të ka caktu Bësh njëri me i pasëm Bësh njëri me i mirë Bësh njëri me i shëndosh Andaj në begativët në ruar Gjithë mund shikoja dikën që shma poshë se ti E shëse Njerëzit sai begatuari një nyjëri erdhi tek një dietar të ankuesa subhanallahu hoj ball po mundona të punu ball kishe po mundona me me me me, me gjet pun po s'po ka allah s'po mundum jam shumë i varfër ky dietar tha nuk i varfër allah ti ke ball thot vallahi s'kam mendon se po ja konteston dëshminë ky dietar tha synin që ke ti o allah për sa peshat tha nuk është për shitje të zban s'ka parë që e blein ata andaj tha një sy sa i begatuami etjera A ne dikujtë Allah o gjendë dhe ola ndështë ta i ka dhonë pasuri, por e ja ka lërgur e hatin familjare, ty ndështë ta s'ka e pasuri, por lhamna belen shpinë nukia pëtën, a nuk është kja në vetë që duhet me kuni knaqër? Përëndaj, një nga djetarë të mdhaj nga Mauritania, djetarë i njërë Muhammed e Mine Shinkiti, kështë arë në Arabin Saudite, dhe atje, lhamdulla, i anë mundësuar punë që të mbetet profesor atje. Dhe ka qitë i n Nuk i bënd të përshtypje Dunjaja dhe nuk i bënd të përshtypje Aspak mungjesë e fornizimit E për të një dit në zanës e ti Tha hoqë Gjith Këtë Sprovë nga njerë që për e kje ose Telash ose kështu me rap Me qka për e kalat Thotë vallahi kom arë me një begati Për i venit ten Që shumë me madhe se këtë begati Që mundit kju venë me mjë jep muapë ja? Tha me vete e këmpasë Knaqësia në aso që Allah me ka dhonë atën Andaj sëmbëm përshype pasaj këta amdhana në këmëdhana atën Në bënu i knaqën ma ta që Allah me ta ka dhonë Knaqën ma ta thujer hamdurila Gase knaqësia ma ta që Allah me ta ka dhonë Wallahi ta mundësën që t'kish bereqet Pa knaqësia ankesat E nuk Nuk nuk nuk nështa mahet men Që njërë kjen ankuar Me gjithë bollëkun që e kanë, më shumë se sa do të bëjnë. Rall Dion Nieri thoshi, "Wallahi, ha inshallah, mir, mir, po dunya që s'e kapët. Don fillon me qel hapa të ankesa vetë." Thuaj elhamdullillah. Elhamdullillah, Allahu na ka dhënë mira. Elhamdullillah mir jemi. Ka njerëz që janë shumë më keq. Mir jemi elhamdullillah. Mseje djuan me falëndëru në vend se me uan ku. Falënderoj Allahu xhel lewala. Kënaç me atë. Lërgujën ka vëti u ankesën. Bekon Allahu xhel lewala ato që të ka. Ja pa Allahu bereqet në kuantin tënd. Ja pa Allahu bereqet në shëndetin tënd. Ja pa Allahu bereqet në pasurinë tënde. Nëse ti të. e falën Allahu Xhelalu ala dhe nuk ankuhosh, nuk ankuhosh, po je i kënaqur, je i kënaqur dhe i pajtuar me atë që Allahu Xhelalu ala e ka e ka ndopur ti. Eloys Allahu na manduar sikurse thash edhe më herët. Eloys Allahu ne malli që Zoti Xhelalu ala të bekoj dhe të të zbet bereqet mbi tërë atë çallona ka begatuar me ti. Me gjitha begatit Ato që një njohim dhe ato që një një njohim Allahu në të gjitha këtu e zbrit bereqetin Dhe lësë Allah në madnuar që të naruhan nga gjitha Shkak i vogër apo i mad I cili Bënd që të larguhet bereqetin nga Begatit tona Allahu gjallë e wala e zbrit Rahmetin bi zemra tona Allahu gjallë e wala e zbrit dashurin Ndërme dvetin zemra tona Allahu gjallë e wala e zbrit sigurin Në familet, në rruget, në vendet tona Sigur që lësë Allah në madnuar edhe muslimanëve në pjesët e mbetër të botës, Allah u gjëllevala të zvetë bërë qëtë, e ndinë, e rahmetë, e unitet, e bashkim me zveti, e dashuri, e solidaritet, lësë e lësë Allah në madnuar që ku do që në këtë botë, ka një musliman që nuk është i sigurt, e brendi shka, Allah u brendë në mi e largu, dhe sigurin me e fut në zemënë ti, ku do që dy musliman nuk jënë të pajtumë, nuk jënë mirë, Allah u në madhe lësë që Allah u me i kudo që familje nuk kanë rahati Allahu nelsi Allahu rahatin ata më fut dhe bereket Allahu jelle wala wa mena mena dhall inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima allahumma salli ala muhammedin wa ala ali muhammed kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka fil alamin hamid majid allahumma barik ala, ala, ala muhammedin wa ala ali muhammed kama barakta ala ibrahima وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد المجيد إن الله يأمر بالأدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهن الفحشاء والمنكر والبغي يعذكم لعلكم تذكروا 114. من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون 115. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون